Два Двері або сьогодні На сьогодні Хто так тихо прийшов невідомий Оповитий Серпанком у Томи. Коли місто мовчало ночами, Коли місто мовчало ночами. Василь Чумак. Ранок застає Аліну за Мольбертом. У щілину між шторами застрибуний посидючий сонячний зайчик. Він пустотливо зазирає в очі і вихоплює своїми вправними руками. Аліну з полону її світу. Дівчина раптом відчуває, наскільки вона втомлена та виснажена від непорушного стояння на одному місці, заніміли ноги. Здається, що всю свою внутрішню енергію вихлюпнула на полотно і тепер, порожня порожньому у кумиснику, стоїть не в змозі глянути, що врешті виписалось на полотні після нічного завзяття. Аліна розшторює вікна, запрошуючи в кімнату сонце, розчиняє їх навстіж, запускаючи в майстерню звуки ранкового міста похитуючись, прямує до ліжка. Падає на нього, попередньо вимкнувши кондиціонер. Це зайве. Уночі справді падав дощ. Це їй не примарилось. Прокидається Аліна від жаху падіння у вже знайомому сні. Самітня вежа, наче з картини Кіріко залізні гвинтові сходи і незнайомець. Лише на хвилинку вона завмерла перед тим, як кинутися бігти вгору гвинтовими сходами і встигла розгледіти обличчя того, хто переслідував її, того, хто був у чорному Високий Ставний з одним обличчям і, о Боже, з двома личинами. І вона починає тікати від нього вгору, вгору, вгору, знаючи, що доведеться ще раз стрибати. І знову її хтось рятує. Чи сильні та міцні руки, і той, хтось не боїться того в чорному, вона це знає напевне. Аліна прокидається, важко дихаючи. Мала б уже звикнути до того падіння, та кожного разу з трепетом думає, може, цього разу він не встигне її упіймати і вона впаде. Кондиціонер вимкнений, а літнє сонце за день зробило свою справу, перетворивши майстерню на пекло. На годиннику шоста вечора Аліна вмикає кондиціонер і йде похапцем у душ змивати з себе липкий піт та залишки похмурого жаху зі сну. Потім варить каву, декілька тостів. Чи то вечеря, чи то обідає. Сідає на підвіконня, роздивляючись картиною, яку вчора почала писати. Вона знову написала грозу. Вірніше, те, що та принесла. Це жахливий страшний буревій. Повалені дерева, повисмикувані скореним старезні дуби, гілки дрібніших дерев довкола блискавки розрізають хіто ночі сталевим лезом. У центрі картини яскрава біла пляма. Напівпрочинені двері, які ніби висять між небом і землею. Куди ведуть ці двері? Нехай дофантазують глядачі, а вона надто переповнена, щоб ще й цим перейматися. Аліна бере шафи кусень тканини, і накриває на полотно. Можна почитати. Вже засумувала за шелестом сторінок. Знову сідає на підвіконня. Вдихає на повні груди вечір, вмикає світло в кімнаті і поринає у читання. Вечір терпким вином переливається в ніч. Небо стає глибшим, і на ньому загоряється ще більше зір. Аліна час від часу позирає на небо, виглядаючи давнього приятеля та лалайка. Раптом якась тінь падає на книгу, затуляючи небо. Аліна підводить очі вгору. Її погляд зустрічається з глузливим блиском смоляних очей, таких чорних, як те небо вгорі, і таких глибоких, як цілий Всесвіт, за тими зорями. Він у білій футболці і без окулярів. Вона тепер знає, чому він приховує свої очі. Привіт, мала, кидає глузливо кажан. Ну привіт, роздратовано кидає Аліна. Слухай, тобі не набридло підкрадатися щоразу ось так, зрадечка? Не, не набридло. А тобі не набридло? Кажан опирається плечем на стіну і продовжує пропікати Аліну поглядом. «Мені?» «Що?» «Ось це!» І він киває на книжку. «Я тебе без книжки не бачив. Ти що, клеєш їх спеціальним клеєм до своїх долонь чи хочеш здатися дуже розумною?» «Знай, хлопці сильно начитаних дівчат не вельми люблять. А тобі яке діло?» Пинерці колюче парирує Аліна. «Може і якесь, може і ніяке?» гузливо веде хлопець. «Слухай, Алін!» А не боїшся стати бранцем книг, на яких ти аж надто поведена? Не боюсь, сердито відказує Аліна. Ти не зрозуміла мене, дівчино. Бранцем не у пафосному розумінні. Інколи ти вистрибуєш зі свого полону, вхоплюючись за пензель і пірнаєш у зовсім інший світ, і кажан киває в бік накритого мольберта. О, ні, думаю, це книги зробили мене цілком щиро відповідає Аліна. Ні, мала, не вони, тато з мамою, майже сміється хлопець, побачивши, що Аліна зараз його пошле. Продовжує більш серйозно. Та жартую, жартую. А коли серйозно, то певно в кожної людини в самому ісе осерді горить вогонь. Думаю, кожен із нас знає про це. Принаймні у дитинстві ми вважалися такими себе особливими, чи що. Ішов час, ми дорослішали і забувалися. Настав день, коли ми зрештою остаточно забулися. Вогонь. Він є в кожному. Тільки в одних він заледве тліє, у декого рівномірно і спокійно горить, віддаючи тепло. А бувають випадки, коли він спопиляє власника. Ти мене зовсім заплутав. При чим тут книги? Він говорив і вульгарно, і мов філософ. Запросто складне. Це Аліні не подобалося. Книги – це розумні думки тих, хто не забув про свій вогонь. І радо ділиться зі світом теплом. Це і книги, і полотна, і добра музика. Зараз говоримо про книги, чи не так? Книги. Вони паливо для твого внутрішнього вогню. Аліно, чи не так? Він робить паузу, досить прискіпливо зазираючи дівчині в очі. От я й попереджаю тебе, Аліно, слід бути дуже обережним із ними. Пригадуєш Борхесову книгу Піску. Безконечна книга і горітиме безкінечно, зачадить всю планету. Вважай, не натрапно таку, а то не розумію, до чого ти хилиш? От вміє він вивести із рівноваги її заплутати. Ні до чого, показуй тільки, який я мудрий. І ще хочу запросити тебе в кіно. Філософія приходить в Іронію. А як же без неї? А ти вуха розвісила. Аліна відподиву відкрила рот. Та він її клеїть. У кіно? О ні, мені троги було забагато. Тільки не в кіно. Ха, це класно. Кажан іронічно посміхається. Що класно? Здивовано перепитує дівчина. Вона ж не прийняла пропозиції. У наших стосунках явний прогрес, Алінко. Ти сказала, тільки не в кіно. Замість улюбленого. Та пішов ти. Самовдоволено го говорить Кажан. Аліна зривається на ноги, грубо відштовхує кажена від вікна, з гуркотом замикає його і зашторює вікна. Останнє, що вона чує від ошелешеного хлопця – дитячий садок-барвінок. Аліна кладе книгу на полицю, зустрічається поглядом із мольбертом. Хвилину стоїть розгублено, а тоді бере в руки пензлі і береться до праці. Картина до кінця не виписана, у неї багато роботи. За стіною цього разу весело і завзято співає флояра, а в хлопця непоганий смак і здається талант до музики. І виростають в уяві красиві барвисті схили, весняних полонин і шпилі столітніх смирек та сосен. Крисані модрин. Аліна чомусь усміхається сама собі. О третій годині ночі нарешті відчуває жахливу втому. Відкриває на ж вікна, впускаючи до хати ніч, гасить світло. Перевдягається в піжаму, накривається ліжником і під звуки флояри, яка так ніжно розмовляє з ніччю. Милуючись зоряним небом, клаптик, якого зазирає, у вікно засинає. Пробиваючись крізь дрімоту, здоровий глуз шепоче на вушку. Замкни вікно, у тебе небезпечний сусід. Та звуки флояри заколисують і сон на своєму легкому човнику відноситі далекою річкою вгори. Прокидається Аліна. Від надто яскравого світла, яке сліпучим фонтаном вдаряє в очі, дівчина не може їх розплющити. Перед очима світла пляма. Робить над очима дашок із рук, щоб хоч щось розгледіти. На підвіконні сидить задоволений собою кажан, граючись люстерком, шпурляє їй в очі зайчики. Доброго дня, Сонько. Сонце високо, а ти ли до цього, вилежуєшся, дражний дівчину кажан. Слухай, я не пішов би ти. Аліно, це вже дістало. Вона сердито піднімається з ліжка і прожогом влітає у ванну, перевдягається у свій одяг для бігу і, виринаючись з дверей, кидає сердито вбік хлопця. Коли я повернуся, щоб і духу вашого пана тут не було. Валини ранкова пробіжка. Коли після бігу ранкового душу і зібраних до купи думок вона заходить у кімнату, то знову застає кажана на тому ж місці. А не пішов би ти, на хлопця не подіяло. Та цього разу у нього в руках не люстерко, а два горнятка поруч на підвіконі тарілка з тостами. Аліно, перепрошую, що налякав. Дурний жарт, не серце Ну, хочеш, надавай мені купняків. Ми ж волею випадку з тобою сусіди. Давай навчимося жити поруч. Будь ласка, і простягає її горня, вип'ємо каву миру чи як? Будь ласка. Тон спокійний і примирливий. Біг завжди допомагав зібратися з думками, лишаючи проблеми десь там позаду, а попереду ще добра сотня метрів, тобто її новий сусід, який і дратує і бентежить одночасно. Аліна вже й сама не знає, чого тут більше. Вона обережно підходить до вікна, з недовірою бере з рук хлопця горня. В очі хлопця повертається той глузливий блиск, що й завжди, робить ковточок, кава міцна і терпка, з якимось дивним незвичним присмаком. Це гвоздика, він ніби читає її думки. Я завжди додаю до кави трішки гвоздики. Подобається? Я цукру не давав. Майже всі художники п'ють каву без цукру. Аліна мовчки киває головою. Бери, тости», – простягає дівчині тарілку. Дякую. Аліна незграбно бере один. Дідько, з якого це дива вона ніяковіє ні перед ним. Слухай, Алін. Класна картина. Ти любиш дощ і грозу? Не то запитує, не то стверджує хлопець. Я також дуже люблю. Знаєш, я такий щасливий, що нарешті знайшов для себе достойну майстерню. Маленький ремонтик і можна жити. Уже переїхав. Тут є все, що потрібно, від відлюднику та самітнику, і навіть класна сусідка. Хі -хі. Кажан на даху. Ха-ха, хі-хі, пирснула весело Аліна. А мой Карлсон тільки замість моторчика флояра. Передражнює Аліну Кажан. Звідки така дурнувата й примітивна іронія в молодої дівчини яка читає кавку і пише серйозні полотна. Кажан спеціально заголосно відцьорбує з Аліна слідком за ним повторює його жест і вони починають реготати. «Знаєш, мене в школі бу... у мене в школі була вчителька математики». Вже зовсім весело, оповідає Кажан. «Така строга і дуже манірна класна дама. Коли ми починали отак ніби з нічого, на її думку, пертися, вона заставляла нас повторювати одну і ту ж приказку. Сміх без причини – то є признак дурачини. І так вишколила клас» що ми повторювали другу частину цієї примудрості по декілька разів на день. Та одного разу, коли наша люба класна дама завела улюбленої «Сміх без причини, то є признак», один з учнів випередив її і заволав несамовито, великого розуму. Клас просто скаженів від реготу. Ой, що тут почалося, і читане, і писане, батьків до директора. Та після цього випадку математичка перестала вживати цю безглузду приказку. Я здогадуюсь, хто був тим учнем, і чомусь я не здивована. Так, то був я, тож вип'ємо за сміх без причини Аліно, який є ознакою великого розуму. І вони чекаються горнятами. Слухай, Алін, а тепер серйозне питання. Куди ведуть двері на твоїй картині? Бо всі двері кудись ведуть. Ну, мабуть, на вершину світу, кидає безтурботно дівчина. Перше, що приходить у голову. Що? А звідки ти про неї знаєш? Спантиличено хутко перепитує Кажан. Та я ж пожартувала, іронічно, відповідає Аліна. Пожартувала, кажеш? Влучно. Твоя картина суперова, чесно, вона гіпнотизує, притягує, лякає і дивує. Як ти її назвала? Говорить Кажан, не зводячи дверей із полотна. Двері? відповідає дівчина. Добра назва. Хочеш загадку? Коли двері не двері? Запитує Кажан. Аліна знає відповідь. Вона також любить кінга. Коли вони відчинені? відповідає Аліна і відчуває, що вона зараз відкриває одні з них. Широким порухом настіж.